أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد صلوات إتقال محمد صلى الله عليه وسلم فرصائق فرندريمات لطم الله سبحانه وتعالى فرمانتم من دير سنة ديشن دفنيسيون أن يترمي من در ترمت مطم دويا نفين الله سبحانه وتعالى fjala e cila quhat në gjohë në arabe tagut dhe si tërën më nëshme përdojnë edhe edhe në gjohë shqipe për të freguat realitetin e asaj se qka është tagut i cili në kone përja mërët sallallahu aleyhi wa sallam e konë lati, uzzë dhe hubele mirë po fjala tagut është shumë ma e madhe dhe ma e përgjërshme se lati, uzzë dhe hubele dhe përmëndëm se përfshinë Çdo Zot i cili uavoraka pos Allahu Jalla wa Ala dhe çdo person i cili ndiqet jashtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo individ i cili respektohet sikur që respektohet Allahu subhanahu wa taala le ke është definicioni i fjalës taghut të duhet besimtar me njëvë, me ditë, me kuptuar në jetën e, e përditshme që ndarun Allahu subhanahu wa taala mzbim në dorimin e Tagutit asnjëherë. Dhe kjo është prioritet për farmoslimonin. Do të folim shkurtimisht. Cilësia e mohimit të Tagutit. Cilësia si duhet me mohut Tagutit. Këna lexo librin e Sheikh Albani te rahimehu Allah për sifat e solat, si fort namazet. Këna lexoat. E garanto. Rahimehu Allah. Në dietar i Islamit kanë shkruajt libra zdoherë për termet të silatë Allahun e ka përmeni e dhe në Quran e dhe në piesë e fesë a ka pasë formë se si a falë Muhammedi s.a.s. po, në mimber në kam su Muhammedi s.a.s. ka i për në mimber ka falë namazin para njerëzë ma naltë që ta shojnë si si falët namazin i përna e përmeni dhe më dje ata se urdhri Allahun subhanahu wa ta'ala për të uhit dhe mohimi tagutit qenë ka para falëse namazin a po? Nuk no, dhe në në mazi për para shahadetit, nuk no, dhe në në mazi për para mahimit të tagutit. Ndhe e këtën ard njerëzë janë bëho musliman të muhamet sallallahu sallam, për në parë të jikafon, të qënë i falë në në mazi qafon? Apo i ka të që njerëzët me shprej dëshmin, ashadu ala ilaha illa Allah, anna Muhammad rasulullah. Këtë e këtën parët. Dhe wa qa shpeghoë të kejtën e shirkut sallallahu alaihi wasallam. Ma dhe të randhër bë Fletë ju ka fojlë musliman dhe për mojimin e tagutit, për shpërblimin që e ka një që e mojimin tagutin, që si pesën e zonë të në, në tjerë, edhe shkakun, e të regonë Allah u Gjellar, e shpesher shkakun se pse njërë zë tjerë e adhurojnë tagutin. Pas ka cilësi, pas ka cilësi, pas ka forë. Pra, Shekh Muhammad Ibn Abdulluahabi, rahmehu Allah, Allah i më shiroft, ko? në kohën e dërvishlerëve të ndryshëm, në kohën e të tagutave të nd në kohën e shumë forazive ndër shumçi kanë adhuruar forat ai e shdhetëruan në mënyrë më pedagogjike në chart 120 yersve çka është tagut pse vllazë se natvart njerëzit kanë menduar se tagut o kanë vetëm larti dhe ëzza kjo u bëli duke adhuruar ibn Abbasit në kohën e sheh Muhammad Lobi rahimehullah në Taufif e kanë adhuruar ibn Abbasit e kanë nini ibn Abbasit adhuruar në atë që kanë adhuruar njerëz بودلاتي و عز و بلي انكر نيرزت مير سيكوري بن اباسي مير وقت متمس نا سپيكين كرونالوجيك هيستوريك کوا كان دروه تناظر قلقزه ور درشمه نيرز تاغوت اندرشمه پارلمان اندرشمه ليج كوستيتوتا اندرشمه انديفيت اندرشمه تاثيره تمرين دريكت الله سبحانه و تعالی ان ده شيخ محمد ابن ابلوبي الله سبحانه شروه اي كا پرمنت بس بيك سي مهو التاغوتي طيب فعل الله سبحانه وتعالى كنه لا اكراه في الدين فمن يكفر بالتاغوتي ويؤمن بالله اكوش امو هن تاغوتي اكوش امو هن تاغوتي نكسرون فور قارايا نعمل فور ما مهيم التاغوتي لنقى سيكور سيكور ناماضي ناماضي هنريان نكوه نفت افعل انجاميه من مسلمات تكبير الله اكبر عبد اسمال فراسة اذا كنت مرات طمان Këta është në të piti këtu, namazë e i banë dobi njërit nëse njëri se mahen të agutin? Për gjithë ashtë jo. Asë dhe qatër, asë gjërimi, asë haji, asë kur gjëmë prej, e rkenve, shtjilat e të islamit, nuk i banë dobi njërëzë. Nga se në kohën e për e alëmerit sallallahu a.sallem ka pasë më shrikë të cilët i kanë zbatu tisa prej regullat dhe këri shtjilat e të islamit. Haji në e kanë sos? E kanë sos Më hodë tagut jenë 5 pika. Njanëm për ty në mësme pas, është problem. Njanëm për pe 5 pika, nëse nuk e kje, është problem. Ka thonë Shef Mëndalëm Lëbdavi, rehmë Allah, më himi tagutit bërë 5 pika, e para. I atikadu lë botlani i ibadet e, ibadet e gajri la. Dush me besu me zemër. Besim. Me zemër, se adhurimi i tjere, pos Allahut është i këtë. Badi Allah është alurimi i vorebë Alur, taafi diku tjetër jashtë të qabës në qërbela, rafi datë alihiminallahi ma jesë të hikun e morshën për e Allah që të e mëritojnë ata në qërbela atje në Irak e konsidrojnë të tëkën e qërbela 70 miherë më të vleshme se qabja dhe shkujnë bëjnë taaf shkujnë bëjnë taaf në të vende vëra gjitë në ndryshumë që i alurim vorebë Çkoj të bëjnë tawaf në parvorët e sahabeve, vorët e Vlijavë, vorë i Bedawijut, vorë i e Abu Ejub El-Ansari te Aleksandri. Këna jinosi, masi ndarë çka? Për të përta mëhut agutin, për të mëhut ka Zot natyrë pas Allahut që i adhuron njerëz pa hak, atëherë duhet të më besoj me, me zemrën e vet, bindje me pas, se vallahi kjo është e kotë. Do të shkonë apromenim që pikën e plot, nuk mjafton vetë kjo, ka të tjera. Ka të tjera, pati. Pse përmenim ka këta, se në shumicin e rasteve dhevijimet ndodhin kur njëri ju për i krejt kushteve e ka vetëm një kusht. Kur njëri ju për kitë arkenve, shtyrullove të namazit me pas nja, së ola së fa dobi, nuk sejde, ka namazit vetëm seshde, namazit ka ma shumë seshde, nuk ka namazit vetëm këjam, namazit ka ma shumë, e edhe mohimi i tagutit, që është prioritet të na, i ka ma shumë se nja. Pra, besimi njëri ju të për një sensë është e kotë, Mbe sosë, po ta ndryshojnë an të kot. Është shumë lehtë. Madje edhe sekularistat, madje edhe njerëz liberalista, madje edhe njerëz që s'kanë ndjekur në fenë e Allahut, e besojnë se është kot, të thonë, po të bën dobiti muri, po të bën ti guri, po të bën dobik i vorrit, s'bën dobik i kujajç. Kjo është shumë lehtë. Në epokën e mëparme se ka ona forma tjerëta e adorimit të, të tjerë pas Allahut. Subhanahu teala. Sikurçi është puna e kushtetutave sikurçi është puna e marrje, marrje se ligjeve të tjera pas ligjit të Allahut subhanuhu teala. Sikurçi është puna e respektimit të axhallahëve në një çështje, kur si ta pun hoxës me dëgëut e atë. Hoxha më tabahallal harkoh, më thon halal kje, që ra ski problem. Hoxha më tabahallal ti për shembull, sikë se kjo obligim të më hajëruar. Sikurçi si ka ndal shumë prej dervishlerëve në Konya për adres Osmane, ka ndal dervishlë të cilët uh kanë vënë njerëzve se sheriahti ka dy dy forma. Njo është për këto njerëz që ju shka voren e Allahut në fal namazin, e keni dert Islamin, e tjetra që e dinë ata, e atar do të thonë çka është haxhi, haxhi është me shku te shejhi. Tëua të Jerime ka thonë, a Jerime shveru sekretin. Edhe kështu e kandrufen Allahut subhanahuta qia ta gut. Qia ta gut. Qia të adhurim i dikojë në bes Allahu dhe ala. Prandaj pa tjetër duot me besumë zemër. E besoj nga me zemër se filan adhurimi kana ikot. Nuk ka tamam, është i keq. E dytë tarkuha ka von shejkh muhammed al allah abi allah mishrof do t melan jo vetem e besuat ta lash adhurimin e e zot ne vetir pos allah subhanahu wa taala qe paq me arambimis e paq me arambetsh teori abe sosi shta kontra do sos ma di njerëz e kandidati me babo do ho njerëz e kandidati me babo do dhe me mashtru di kush prej njerëz e kandidati kta nje ndersisif kryesore qe i ka bëri atemit esh ne mashtru di kush e ka inoti me ma shtur dikush. Përna edhe se besoj, e kohët është. Mirë po kja tjetra, tërkuha, lanja, pak më eron është për njësët. Në këna përmenjë gjatë derseve, disa prej shenibuve, shenibuive, që i kime ilustruve, se se si, dikush prej njerë dhe ka besu sështë e kohët ajo pun, pa i se ka do në pun. A ka pas së një sëri, ka pas. Iblisi ma kumë. Din iblisi së është i kohëtaj, odo e din ibl A edhin iblisi se a dhurimi ti jeshti kotë? A edhin, a e lën? Nuk e lën? Nuk e lën? Hi rrëklin e përmëndëm, më rejti në rëmarme. A e ka lën? E ka besu se kishtë në rizmi jeshti kotë. E ka pranu Muhammedin s.a.ll. A e la? Nuk e la. E bu Gjehli, e ka ditë se shirkë o është i këtë? Dhe se Muhammed dhe folët vërtetin s.a.ll. A e la? Nuk e la. E bu Sufjani, periodën përës në po e ka dit vëdhi këto fjaqë që i përdorën këto që i shkurtimi që i përmendën të nxarje janë tekste me gjuhën e vetë me gjuhën e vetë e vetë e vetë e vetë e vetë e bu talibi a gjë i pega meri e ka dashtë Muhammed e meson e ka mbrojtë a e ka besu se adhurimi kipa vashnikot edhe e ka ditë se feja istan a shfeja me e mirë pse nuk ka pranua hedheri ka pas kujdes nga ajo që mësë flasin njerëzit në fund tjetë të zvetë e lakë fejnë e babës që ka, kjo akon pëngesa krejti ka galue ka besu se kotësh lakëti, uzzah, ubejli, ka besu këtë sene feja Muhammed, feja më amirë njëri majmin dë njështë, Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam feja Islam është më amirë në po e zjeka përmën ta, amak së në kalam pëngesa ebu Gjehli edhe omeje në shratë të vdekë si kanë thonë vashë u ebu Talib, a keme lakë fe كي كاني كاسو كاريني كاسو تو او ابتا دي اكينا فني باوس فون محمد 193 او يا عم او جايام ثوين يفيان ني فيال التي لا ديت ارغمن برمو تباي شفا تا الله سبحانه وتعالى انه كذا انا ارا ملتي ابني عبد عمنا فيل إي ابن عبد المطلب اونيام نافيل ابن عبد المطلب شويه الله جل وعلا اي بوني دوبي كيو اي بون دوبي مشيت فن جهلنت që e para, që e kalon besimi së ka besu se jenë hak, zotë edhe agorimi, i shirkut i, i idhujve në kone për nga mesë, e ka besu se, po, ka kalon. Nëj, se para, Tarkuha, besuhe, e është e kotë mirë po, se kalon pa në daj, më e rëndësishme se e para, është kje e dita tërkuha dush me besu e, ama dush me lan andaj ka se vepe tjera vëzni dhe këtu është ajë thelbi thelbi i dirëzit tonë këto kuptimet tonë të Akiles Islame dhe veçanërisht me çështesën e pagutit zotave tjerë posa Allahu xhela ala dhe shpëtimin e tan se dush më shpëton ditën e ngjikimit është ti lash ose ende po endash milon nuk është poendë sikurçi thon musliman çop ju nuk më fal namazën e këta më boja atë më boja kështu më roh por unë i diket mos më kalot do apo ai kurse unë i diktose ne mos më kalot ti më hu do më ai sot do na sonë në fjalën e vet Unë e besoj se kjo është e kotë. Unë i di këto mesërinë, mos më qalo të mundur. Pasë po më ndon porz, mos i natik ti që ka njerëz është me i çikti se se të mbrapsh. E di, di këto njerëz, ka problem. Idi. Allahu nuk më vao të me aftem, i dita ullazin. Por duhesh me Elon. Do thot duhesh me boseve për të më Elon. Para sopit ti tashme ademi arsan nuk ka dru ta gutin. Mi po karan haram. Apo? A karan haram? Karan haram. Ademi më thonë di ti se është haram ngraon atë apel. O e diti? A e la? Nuk e la rohë. Edhe Allah u gjellohë e la yani. e? Ndë shkoj për atë. Kjevoni, e ndë shkoj për atë. Edhe kështu kërë hasëj kërëtësinet tjera. Na, do të për disë në listohë. A i dina shumësene? A i lojna? A në jenë për pyte e i lojna, as si i lojna? E dina që du njën e shte keshë, ama? Te du njën e pëshkon. Po e dina që gjebeti është i keshë, ama te gjebeti p A të gutat, të gutat Me kalimin e kohës shetani Që i paracet të njerëzit, a i nuk i paracet dhe si kipa Paramendo Edhe në kone penameri sallallahu aleyhi wa sallem Ka pas puta, ato putat se në konë thisht Vetëm kipa, në të puta ka pas gjin mrena E dhime e gjinet? Që i folim? E gjinet? Gjin ka pas mrena Të putat, ku ka shku e Kharit i mjë velit, rrëdhjan Me e thy një put E ka thy Pastaj ka thoni prezinti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thon a sepave ni gru me flok elim me zeza kështu kështu kështu Këtë ka thon ka ja, thon jo shko e ka vran ajo ka thon ai gjin apo unçi ka thon praj mena putit dhe njëri kalut, ka lutu nuk ka vdek fëmia kjo skom ja jo kjo u shpordite kjo ju duket interesante ju bënte interesante ju bënte bukurimke kjo ai nirza dha por sa ktis bukurimi nuk i ka llang ktasin Ma dje ndosht të shumitin e rastave, e kanë ditë se që ashtu ashtë, e kanë ditë se është keqë. Si ku që kanë do dhe rasti, ima edhi ben Gjebelit, izbashku me tritë, kur njënit prej, prej mushrikve të medines, ja kanë marrë 7 zote i ka pasë, ato 7 zote në lotë ja kanë qitë keqë. Dhe në thunë ka thunë, me paskon zote ju, vetëj, vetë, me gjuhe dhe vetë, paskon zote ju në lotë, shakë, shakë, shakë, shakë, shakë, shakë, shakë, shakë, shakë, shakë Lonia sai, tutte Lonia ka, kështu ka gjetur baba na në nënë. Të Lonia gjet prindë tonë maharat. Të Lonia hirakë sene la për çka interesi të duñaos. Të Lonia ka shumë sendati. Të Lonia e tyreseve ka shumë mohabet. Për dasnjë shumë merancime ditme me Lon. Me jet mekanizmat nami Lona të senda. Do mund të ndu sinqerisht Allahu subhanahu taala. Por e para ka na butlano El-iqat Ta kesh tim mëndjen danë, mëmbesimin danë Se kjo është e kohët E dujta alamja E trejta bukduha, ta urejsh Islami nuk është fe Si kështë i paracinsin Në vëfënë sëtë pacifizmin, demokracin Edhepse, këto vetëm e kanë marketin Në realitet, vetë ligjët që i paracinsin Jënë ligjë e luftarake Edhë nuk i sgjede në metodot Kundra njerëzë që i urejnë Bukduha, dushme urejtë Ka thënë dhenumi Allahu subhanahu wa sellem, <totipanik> haqqa ma fort e imanit, e hubo fi llahi, huwa lbu fi llah. Haqqa ma fort e imanit, është me dash për Allah, më urret për Allah. Po nuk urret, doshmi nuk urret pa qutit. Çdo zot tjetër pos Allahu doshmi nuk urret. Çe adhuron njerëz, doshmi e pas urreti këtu në zaman tanë. Pse e ke urrë në vlastik? A urrënse është i çëmtu? A urrënse nuk fletën gjira? Apo a urrën te ata se te Edhen se kjo është një adhurim tjetër pas Allahut, si thiet edhe shumë Allahu naurejda. Kjo është. Mënë çertat. Sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam i kërkojnë rajtat. Mendje pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam edhe në Mekë është arrova një ofirë, një kafy një put, sikur si ka bëj Ibrahimit sallallahu alaihi dhe selam, dhe kjo poran për ureti, dhe kjo ureti është një ndër seva për të martë loja, një ndër ibadete të martë loja të Allahut subhanahu wa taala. Pra për mendje, e për mendje Besoj se është e kot. Ta lësh ata, ta urresh ata e kota ta tekfiro e ahnenha. Me konsideru cafirra a taniersit t'cilë t'shkojnë te tagutit. Jan ibadeqi te tagutit. Po kush e beso n te tagutin nuk komo musliman cafir ashtai. Kush nuk e le te tagutin, cafer nuk komo musliman. Kush dukë urren te tagutin, mashafir o vazi, nuk komo musliman. Allahu dhellahu anay meneka moshafirta. Ne ko ne sodit kemi shumfjal, sot ne ko ne sodit, qe eto na Meqenëse nga ana e masonëve, kjo bëhet normal. Duhet i punësou disa prej xhallarëve, thojë sa. Në kontekstin e sotit, me të marr dhe folët për një çështi e cila fenëtohet me quhet teqfir. Çfarë teqfir? A ka ndonjë fenë pa teqfir, vallallaj, edhe një judizëm që i teqfir. A edhe krishterizëm që i teqfir. Ndaje nga krishterizmi, apo? Po. Ndaje nga judizmi, apo? Po. Ëndaje nga Islami, apo? Po. A ka ndonjë dalje nga Islami e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? S'ka ndonjë Këndodhën, në kone për Jamerit s.a.s. Edhe, aj person, i cili adhuron të agutin, nuk e le adhurimin të agutin, nuk e beson, ata se ashtë ikot, aj. Aj person, i cili nuk e urrejnë, ta. Aj vje pa tjetër në këtë shqëtje, tekfiru ahlija. Dut me, e mohum pa tjetër, sa Allahu në ka obligu mi mohum ta. Edhe dut me, ishpal të njerëzise, nuk janë musliman, të nuk janë nga mesi i musliman dhe. Ata njerëz të cilat kanë فصل الله سبحانه وتعالى والله كونين سيكون مسلمات كونين سيكون مسلمات عطا نيرس اذا سنون مكون مسلمات اصلا enggak الله سبحانه وتعالى لي بري وات كريست شيخات جود مسلمان كريست شافيره صين كريست شافيره كريست يبن شرك الله سبحانه وتعالى كريست امهوين محمد صلى الله عليه وسلم يهوديت صين شافيره يهوديت امهوين عيسى عليه السلام Nadia Chuini Aysen Ali Sallam Allah e ka mbrojt prej asaj e ka pashtruar prej asaj pata çshve chuin ka pele chuin Kurva Chuin Mariam Ali Sallam Allah ka pashtruar prej asaj i ka dhënë Allahu xhelal për shkarsa atëna xahira se i mohën fiat Allahu subhanallahu te tash për shoputë me se njëri prej muslimanëve e vënë një gjë sikur יהודיve dhe krishterëve Allah ka haqur te muslimanët Allah s'ka haqur te muslimanët muslimanë sikur që ka hin islam ka mundsimeta për islamit Një qinë mi janë në kohën e Mubakr al-Siddiq, hadhi Allahu anë, një qënë mi janë, qëtë shekhu lë islami në të imi rahmaullah, pasus të mosejle me kerdhabit janë një qinë mi, një qinë mi, ka ndaj nga feja islami, ka në nëmbësue, mosejle me kerdhabit. Nuk karatë të këtiri i muslimanëve, ndaj murtë të dinëve, një personë, një qinë mi njerëz e vëllazni e një qinë një qinë njerëz i ka nd se Mekja, Medinja dhe Taifi vetë nga Gadishtu i Arabik ku që të geografin të është i këtot fotografia për para kanë nëmbet vende muslimonet tjerat pregadishtu i Arabik dikun 2 milion km këtëror krejt kanë bo ridde kanë dalë për fejs më në një kohë qëkurt kanë dalë për fejs së nëme eksistoj ka kjo mesele ato njerëzit, sikur që janë kol musliman kanë nëmbot shafira dhe musliman të këtë purën e të kvirit e kanë fej Në ndenë në kone sotit, e kini një fjallën të këfir, sa që edhe dhe bëkaj kam e kamësur, fe këfir, të këfir, me këfir, e kamësur këtë fjarë, e të shkjet, e këtujt, kam dhe kamësur, normal, kamësur bezumet, dhe qanta në Egypt, i marin, i qoj, i mësojn, edhe kështë me ratë, a ka të këfir, e fejnë Allah të ka të këfir. Njeri mund të medaljë pre fejtë islamër, e Vjel nana të që gjumin, për në sabat Nese nuk i bënd në mazë, komentar dhe nauti Ti e Tu vjef Vjef njëni Tjetëri e shetë tu vjef dhe ndalë Apo tjetëri e lejmëran Në kove mesodit e konsiderojnë personi I ciri e kazanë di kanë tu vjef E tu bo krim, e tu bo zina E kështë më rath problemi kanët të personi I ciri e pas kazanë Jo problemi të të njëri që kazanë Nuk miren njërë dhe problemi që vek ato e bojnë Po mirën mas personi thirë fakti që është argument hukmën. Allahu, ç'ka puna e tekfirit? Nuk është mesela e njerëzve. Nuk ka drejt një, na nuk ka aspik kta. Nuk ka drejtin islam me çit tekfir di ku na pemëna slemë, unë me bëj çafit në xhamat li pse ma ka la kaminoti. Nuk m'ngon mua. A ka kush në islam? Fakta ka vonë për mëre sallallahu alaihi wasallam hadith. Men qali li akhihi yakafir hu shifadallahu dhat wa chafer. Fa qan ba'i bi ahaduhuma. Ne nuk e pritun as bosh afir. Domon kyos Hadithi dela destancu gjoja e Botini, rahimehullah, sot hadithia vlen par Neryum i ciri nga inatia shpoca fet teatri. Valla nuk leo disa me shpoca fet te kampinal. Nukleo, ama nëse ka vau punën e yahudive, e punën e krishterëve, e punën e popull mëparshëm, e punën e murtedin vero negat kosmos, se i lemë ke zhabet te ngjajshme. Valla e safir? Edhe ti nuk joti njit, po i vete qavat. Me pas ka, duke shverzuat vakum sa alana hirat bukiran. Wallahi ditën e gjykimit njerëz do të më thon, pse s'ma ke kallzu ata? Ta ne dijon, ikaja qatet qara te kfiru ahliha. Ana yar, the besosh e pa, të besosh se është e kot. Ta naq ata, ta urresh, të shmorë shfira të njerëzit që i besojnë tagutit wa muadatuhum fillahida, qet ti armi s'për Allah. Çka do, çka do të më armësi? Ana urritës, urritë ja vrasniçë zëmer. Armisi më është dorë. Dushmi armisuo ato njerëz sipas mundsisë, ç'eki asoni durgumi Allahu subhanahu wa ta'ala kushteni fshenit keqe e tandron ne doq nase nuk monat ne djum nase nuk monat mazemar lakafun sallallahu alaihi wasallam fun wa zalika adhafu aliman a qiyash iman i maidot kafun detat islam nase nase muhimi mazemar kana iman i maidot nase njeri u mazema nuk e mohon ni djo o me ma masase diska mo me shkamenu on nase me mazema nuk e moha me shkamenu hu muhimi mazema kana uriyet e urien ta bun e urien Shirkun aw rain kishën aw rain sinagogën e aw rain vendet ku andror diku çeta pas Allahu subhanahu wa taala dhe i prishon Allahu jallalohu shok. Po nuk, nuk janë vetëm këto vende, edhe çdo vend tjetër, sikur që janë parlamentet e ndreshme, sikur që janë konfesionet ndreshme, bashkimit fetëve dhe kështu me radhë, ku i bafat shirku Allahut subhanahu wa taala, bëon shërbet ato njerëz ti orren me zemër. Muadatuhum ti ar mesaj ti ar mesaj për hir të Allahut subhanahu wa taala si pasmont si shikje. Kështu si të mëtë pësë atër këptoët se si u muhajka pëna të agotitë. Më salli lëmënë nabinë muhammët rënda amana, anë i l'hamdu lillahi rabbi l'alaminë.